Köszönöm, délutánt délután kívánunk mindenkinek! Ez itt a Klumrádió benne, az Andor Budapest és az önök a Na Rátora a de Miklós. Érkezett néhány hallgatói észrevétel a múlt heti adással kapcsolatban. Az egyik például arról szólt, hogy próbáljak meg lassabban beszélni. Jó, akkor megpróbálok lassabban beszélni. A másik arról szólt, hogy próbálják meg lassan elmondani a műsor telefonszámát, hogy föl tudják a kedves hallgatók írni. <kül> és még volt egy olyan is, hogy időnként hozzak magammal egy pohár vizet, hogy amikor elfogy a levegő, vagy kiszáll a szám, akkor egy kortyot tudjak inni. Ezek közül három javaslat közül kettőt megfogadtam, tehát megpróbálok lassabban beszélni, illetve lassan elmondani a telefonszámokat. 2407 illetve 2406953. 953 A vizet azt elfelejtettem, de majd amikor lesz egy kis szünet, akkor kimegyek. Szóval kellemes délutánt kívánok mindenkinek, izítsák a telefonokat a mai műsorunk vizsgálatának tárgya. Két éplet vagy két esemény. Az egyik a Korináruház, amelyről a közelmúltban megírták, hogy a Józsefáros kormányzat döntése értelmében hamarosan lekerül. Ez az alumínium borkolat, ami, amiről láttam olyan videót, amin egy külföldi állampolgár arról beszélt, nagyon szépen köszönöm a szerkesztő Arról, Brigida hazat nekem egy üvegvizet, hogy, hogy annyira ronda az az alumínium épület, hogy soha életében nem jutott eszébe, hogy betegy a lábát. Ez egyébként nagyon izgalmas belső egyű Korvin házba 1926-ban nyitották meg, ha jól olvastam, 1926 március elsőjén a gyönyörű Korvin palotát. A műsunknak hamarosan vendége lesz Szekeres Julianna, az Imagine Budapest munkatársa. Véle egy kicsit az épület múltjáról fogunk beszélni, és természetesen ennek is lehetőség van, kedves hallgatók arra, hogy elmondják az, hogy szinte minden minden szinten, szinte minden, Rumba-Rumba-Rumba Centrumba érkezett e, arról is e, SMS hívás, illetve jelzés, hogy azt rosszul mondtam az előzetesbe, hiszen az nem Rumba-Rumba Corwinba, de igen, pontosan tudom és nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatók, akik felhívták erre a figyelmet. Egyfajta blick funként alkalmaztam a Rumba-Rumba fordulatot, tudjuk, hogy Centrumba és volt is az a reklámfilm, amit ugyan nem találtam meg, amiben fiatalok a a Blaharújzatér előtti zebrán táncolnak és éneklik ezt, de megtaláltam egy másik régi korvinos reklámfilmet, amiben a farkas meg akarja enni a malackát, meg, meg akarja enni mindent, de mindenhová, ahova megy a farkas, ki van írva, hogy a korvinba mentem, és végül is azt hiszem, a farkas is kirak egy ceklit, hogy a korvinba mentem én is a farkas. Szóval a korvin áruházról fogunk ma beszélgetni önök, hogyan emlékeznek vissza azokra a legendás leértékelésekre, nyári vásárokra, karácsonyi vásárokra, amikor ott zajlottak, emlékeznek -e arra, hogy hol is volt a mozgó lépcső ebben az épületben. A másik objektum pedig a Vostok egy Gagarin űrhajója, ami 1967. szeptember, én Gergő, hogy egy kicsit lassítsak, ami 1967. szeptember 1 és 21 között a mostani városliget területén lévő egykori BMW volt kiállítva Akadémik hallgató, aki látta a Gagarin űrhajóját, esetleg Akade olyan hallgató, aki látta magát Gagarint is, aki 1961. augusztus 19-e és 22-e között tartózkodott Magyarországon, mindenkit kivezényeltek akkor, és mindenki integetett. Úgyhogy 2407953, illetve 2406953, és hogy ígértem, itt van már velünk Szegres Juliannak, Kész mi jó napot, Hello! Jó napot kívánok, szervusz, és Júlia vagyok egyébként. Júlia. Nyugodtan szólíthat Julina. Tessék, akkor ezt is felégyom. Szóval elnézést kérek. Hisz abban, hogy el fog tűnni a, a, az alumínium a a házról, hiszen ezt már 1999-ben is eldöntötték egyszer. Ö, hát most olyan határozottnak tűnik ez a dolog, és remélhetőleg tényleg el fog tűnni. Mit fogunk Nem. látni az alumínium ö, helyén, az alumín az helyén? Ez, hát ez egy ilyen német palota stílusban épült épület, ami egy ilyen klasszicizáló, historizáló homlokzat van mögötte. Vannak rajta épületdíszek is, két épületszobrászt is foglalkoztattak annó, az egyiknek a neve, Bekő Fülöp volt, a másik pedig Pongrács, Szigfried, tehát ők dolgoztak az épület szobrászati munkákon, és ami még az érdekessége, hogy, hogy ez egy ilyen egyemeletes épületnek van álcázva, de igazából ez egy négyemeletes épület, ami belül négyemelet, de kívülről olybá tűnik, mintha csak egyemelet lenne, mert ilyen átfutó ablakokkal lett Megoldva, tehát nincs emeletenként osztás az ablakok között. Mi, a, Ugye egy érdekes, érdekes épület lesz szerintem. Az, ablakok, a, lesz. az ablakok akkor, amikor megnyílt az áruház, akkor rendes fénybereztő funkcióval bírtak, vagy csak víznek voltak ott? Volt fénybeeresztő funkciójuk, csak egy ilyen inkább mint az ipari épületekre jellemző megoldás volt, tehát egy hosszú ablak, ami kívülről úgy tűnt, mintha ő egy, egy ablak lenne, és belül volt osztva, tehát osztott volt, csak ez kívülről nem lehetett látni. Úgyhogy egy ilyen érdekes ablak megoldás, de volt bent fény, igen, volt természetes fény. Az első, plázak, egy... az első plázaként emlegetik a korvint. Így van, mert Budapesten épült már ilyen áruház, ilyen hát párizsi vagy francia mintára. Ez volt ugye a párizsi nagyáruház, az egy picit azon az még az első világháború előtt épült, és az volt az első, ami ezt a célt tűzte ki célul, hogy ilyen nagyon nagy árubőséget és egy nagy belső téren egy helyen lehessen mindenfélét vásárolni, de az az igazából az első világháborúban csődbe ment. És akkor ö, nem tudott már ilyen áruházként működni, és akkor tulajdonképpen a második, de, de sikeresként az első volt a korvin, tehát az első igazán sikeres ilyen nagy áruház volt. Azt és hát 40 osztályon árultak, ebből 36-on csak ruha nem üt, több mint 600 ember dolgozott benne. És a maradék, ugye azt mondtam, hogy 40 osztály és 36 ruha nem nem, 34 ruha nemű volt, és abból a maradék 6 az három élelmiszer és három pedig vegyes volt, és még ami érdekes, hogy talán ez volt az első, amilyen szórakoztatni is akart. Tehát nem csak vásárolni lehetett, hanem, hanem Szalonzene volt délutánonként, akkor büfé volt benne, étterem színház jegyeket lehetett vásárolni, akkor kiállítások voltak. Szóval próbáltak ilyen, ilyen ö, ö, ö, olyan szolgáltatásokat is nyújtani, ami úgy bevonza az embereket. És ezt tudja, hogy egyáltalán miért lett a neve az, hogy Corvin? Mert engem mert vidékről becsúzzatott kisfiúként gyakran jártam úgy, hogy, hogy azt hittem, hogy a korvin mozi a Korvin áruház mellett van, és hogy a Corvin köz, ami egyébként kisfodi köz volt, az is ott lehet valahol a környéken, ezzel szemben a, a realitás az más. Igen, teljesen más, hogy ezek különböző helyeken vannak. Mi több, hogy még zavarosabb legyen a dolog, itt egy Apollo mozi volt a helyén, tehát hogy az Apollo az mondjuk jobban adta volna magát, de, de szerintem csak egyszerűen így akartak ilyen magyaros, valamilyen magyaros nevet adni, és akkor ez ilyen jónak tűnt. Egyébként ilyen magyaros figurák vannak a, a DCT, Tésen is, tehát ez egy részük az ilyen táncoló magyar rock, tehát a homlokzat díszítésen, és egy kicsit ö, ezt a hagyomány, vagy hogy ez nem egy annyira új dolog, ezt itt próbálta ez a homlokzat is jelölni, most, hogyha a párizsi nagyáruhzzel összehasonlítjuk, az egy modernabb homlokzat. Tehát ez tulajdonképpen egy kicsit ilyen húzba vágyó, historizáló homlokzat, tehát, hogy kicsit próbált olyan olyan elfogadható lenni az emberek számára, kevésbé modern, kevésbé új, de mégis új belül. Beváltotta a, a, a tervezett célját az áruház? Tehát megszerették, népszerű hely volt? Én úgy tudom, hogy a két világháború között nagyon, tehát hogy már akkor igen, tehát egy abszolút sikeres dolog volt. Ez annak is köszönhető volt, hogy ugye nagyon jó helyen van. Tehát egyrészt hát ugye a nagy körút, a Rákóciót, és mind a két pályaudvar is nagyon közel van hozzá, tehát tényleg a vidékiek is, is könnyen meg tudták közelíteni, és hát amellett ugye dömpingárakat tudott alkalmazni, tehát, tehát tényleg olcsóbb volt, mint a kiskereskedelem, ezt onnan is lehet tudni, mert nagyon fel voltak háborodva a kiskereskedők, tehát itt több beadvány született, hogy, hogy úristen, itt most mi történik a kereskedelemben. És, és emellett állítólag az étterem, meg a büfé is viszonylag olcsó volt, sőt, és ezért az éttermesek is fel voltak háborodva, hogy nekik is ez egy olyan versenyt jelent, ami, ami, amivel már nem tudnak igazából versenyezni. és hát az első olyan volt, ami reklám, tehát igazi reklámot tudott csinálni, és, és, és például levelező szolgáltatása is volt, tehát a vidékieknek kiküldték a zárójegyzéket, és azon túl tudtak rendelni, és, és, és küldtek csomagot is, szóval, hogy nagyon, nagyon is jól ment. Itt volt az első mozgó lépcső. 1931-ben adták át, talán Magyarország első mozgó lépcsője volt, de a fővárosi majdnem biztos. Így van, és már egyéb ilyen technikai dolgok is füzödnek hozzá, tehát az első mozgó az is egy szuper dolog volt, mert az ember önmagában azért, hogy kicsit mozgó lépcsőzzön, gondolom bevánták oda az emberek. Aztán az első villanyrendőr, az mondjuk nem pont az áruházban, de ezen a sarkon, tehát a Blahalújzatéren állították fel, lehet, hogy pont a megnövekedett forgalom miatt, tehát hogy nem túl sok lett ott az autó. És, és akkor például az első televízió, Adás, de ez meg sokkal később, ugye 53-ban indul a magyar televízió, és akkor 54-től állítólag itt lehetett a kirakatban megnézni a tévéadásokat. Tehát kitettek tévéket a kirakatba, és akkor az emberek álltak a Corvin kirakatában, és a magyar televízió adását lehetett ott fog nézni. izgalmas volt, és ott volt az első lopásgátló készülék ha jól láttam. <síns> Igen, erről van egy nagyon vicces videó fenn a neten, az, az a es évekből van, hát én nem tudom, ja, arról nem tudok, hogy előbb lett volna, de ezt, ezt például érdemes lenne megkérdezni, hogy hát ha van -e még, aki ott dolgozott, vagy aki, aki ezt látta, hogy ez mikor kerülhetett oda. Igen, ez egy ilyen tettenérő készülék volt. Hát úgy néz ki, mint, egy, mint a mai, aki egy kicsit, tehát egy ilyen beengedő kapuféleképpen néz ki, tehát egy ilyen korlátszerűség, csak hát ez az is kell, nem, hogy valahogy az árukat is öm, hát valamivel el kell látni, amitől, amitől ez. Benyújt. Az emberek korábban Ugye, is ez... loptak. Igen, az mondjuk biztos. Hát rendszer figyelni a, a, a, a tolvajlás. Azt esetleg e, e, tudja, hogy, e, hogy miért és hogyan döntöttek az alumínű burkolatról? Igen, azt, azt lehet, vagy én azt olvastam, hogy, hogy 45-ben annyira nem sérült meg, tehát a másik világábról, viszont 56-ban nagyon megsérült a homlokzat, és nagyon-nagyon és rossz, tehát a hatonas évekre olyan rossz állapotba került, hogy állított életveszélyes volt, tehát valószínűleg pocsogtak róla ilyen darabok, és akkor az... Az volt a döntés, hogy ezt fel kéne újítani. Igen, nem, de amikor, amikor mérnökökkel ezt beszélték, akkor az derült ki, hogy ez le kéne zárni az épületet, tehát hogy be kéne zárni valamennyi időre. Miközben viszony a hosszí időre, tehát én azt avastam, hogy két évre, ezt kicsit sokallom, de hogy hónapokra, és hogy annyira áruhiány volt, tehát ez a 60-as évek eleje, annyira nem volt állatás, hogy ezt nem vállalták, hogy bezárják. És akkor kerestek egy másik megoldást, és akkor egy valami lakói és közép, középületépítő vállalat, vagy valami ilyesmit olvastam, lakó és kommunális tervező vállalatot bíztak meg, és ők adtak árajálatot, és akkor azt is többször csökkentették velük, tehát ez már a c verzió volt, hogy mit lehetne vele csinálni, és ők ajánlották, hogy akkor burkolják be ezzel a Luxalon, vagy Luxflex burkolattal, és ezt egyébként úgy szerelték fel, hogy nem hogy nem, tehát nem sérült az eredeti... Tehát nem, nem, nem furták meg, és nem mondották meg, hanem rárakták, mint egy, egy dobozra egy másik dobozt? Igen, tulajdonképpen... Vagy egy matriós kababát? Igen, Igen, tehát egy ilyen héjat húztak rá, értem. amit az már nem esett senkinek a fejére, meg nem látszott, meg nem kellett kifesteni, meg nem romlott tovább tulajdonképpen... És, akkor, és egyben elérték a szép modern áruház külső tisztát. Ezt mindenféleképp tegyük idézőjelben, mind a szép, mind a modern. De minden így, van, így van, ezt idézőjelbe szántam, csak ez nehéz. nehéz, nehéz Rától van nem így. látszik az idézőjel. Nagyon szépen köszönöm Szekeres Juliának, az Imagine Budapeste munkatársának, hogy rendelkezésünk rát, és elnézést kérek, hogy ezzel én rosszul mondtam a nevemet. No, a semmi, nem, nem, semmi gond nincsen csak gondoltam, hogy persze, említom, de nem baj. Persze, mint a pangstodet név. Látása, készcsok, egyszerű, köszönöm szépen, viszont minden jót. Minden jót. 24 07 3, illetve 24 hajönöknek ha önöknek vannak -e izgalmas emlékeik a Korvináruházból, vagy a Vosztok akkor hívjanak bennünket, Haló. Szép jó napot. Készcsók, jó napot. Rönnői Katalin vagyok, Punks és komoly emlékeim vannak. Hallgatom. 74-be kerültem a korvináruházba, de az édesanyám már 44 óta ott dolgozott. Az előzőeket kiegészítve nem négy szintes volt az áruház, hanem nem, öt, öt, mert hogy az ötödik emeleten volt a dekoráció és a kötöde. Tehát saját kötödéje volt az áruháznak, de volt saját szabóságról. Arról a szabóságról, mintha olvastam volna, sőt, mintha saját bölcsödéje is lett és volna az intézmény. Így van, így van. Tehát, amit említett Júlia, hogy, hogy milyen sokan dolgoztak ott, nyilván a, a, a rengeteg embernek a rengeteg... Az elsők között voltam, aki a bölcsödébe járt, és a ma 40 éves gyereken szintén oda járt. Ez tényleg megható? Azért hallom, hogy egy kicsit a könnyeivel küzdködik, de azért egy kicsit menjünk oda, hogy ön mit csinált a Corvinban. Én a dekorációba dolgoztam. Mhm. Uh -huh. Kirokat rendezőként, és ahogy a hölgy elmondta, ez a burkolat, ez valóban úgy volt rátéve az épületre, hogy a kettő között, a burkolat és az épület homlokzati síkja között legalább egy ilyen 50 centi távolság volt. Ha ott kinyitották az ablakot, akkor oda ki is lehetett állni, mert voltak ilyen járatok. Tehát ha levegőt akartak kapni a dolgozók, akkor ott kinyitották az ablakot, valamelyest jött a levegő. Egyébként a burkolat eléggé elzárta a levegőjárást. Jár Meglehetősen híres volt a korvináruház, ha már dekoratőr és szakmabeli, én magam is voltam kirakatrendező, még nagyon fiatalon. Szóval, hogy hogy hatalmas nagy kirakatai voltak a korvinálóháznak? Igen, 23 méter magas volt, majdnem 4 méter, tehát ott egy kirakat, az durván egy hétig készült, mert tapétázni kellett, árut kellett összeszedni, ugye le kellett bontani az előzőt, és utána jött maga az alkotás, a függönyleemelés, és ennyi. Tehát igazából, igazából elég komoly feladat volt de jó volt. Hírlik az, hogy, hogy annyira várta a főváros közönsége, nyilván a, a nyári leértékelést, vagy mondjuk a karácsonyi vásárt, hogy, hogy amiatt két-három napig egyfajta kíváncsiság, vagy érdeklődés fenntartása céljából voltak lefedve a kirakatok, és aztán akkor, amikor leszették róla a... a akkor a belső... indult az akció. Csak. Meséljen még! Érdekes volt egyébként abban az időben, amikor én ott dolgoztam, minden egyes reggel a nyitás előtt Hömpölygött a tömeg, tehát ott álltak és várták a nyitást. Tehát ez egy ilyen külön, külön világ volt, hogy minden nap a nyitásnál özönlöttek, hogy rengetegen voltak, hogy pillanatok alatt megtelt az áruház, különleges áruk voltak, Különösen kicsit később, amikor már olyan beszerzés is volt, hogy, hogy az osztályok önállóan tudták beszerezni az árut, és nem csak a nagy központi elosztón keresztül, Annyira különleges árukat tudtak beszerezni, hogy csodájára jártak. Tehát olyan, hogy még a mai szemünkkel is megnéznénk azokat a, nem tudom én, fehér nemüket, de tényleg így volt az akkori divatnak, de még a mai helyzetben is megállná egyik másik a helyét. Olyan beszerzések voltak. Egy létező közösség volt a igen, uh, igen. dolgozók. Uh... Abszolút, köret? Tehát abszolút. mondjuk egy helyen ebédeltek, volt karácsonyi igen, igen. ünnepség, együtt ünnepeltek? Mi minden és... volt, pontosan kirándulásoktól kezdve, volt uh, sportkör, uh, min... a szóval, tényleg egy külön család volt. Egy külön család volt, és valahol, valahol minden olyan, olyan, kicsit olyan idillikus volt, és, és ha most úgy kapkodok ugye az emlékeimbe, de tényleg voltak ezek a tolvajkapuk, az áruk el voltak látva, különösen a konfekció, minden nagyobb darab, ugyanolyan jelző rendszerrel, mint a mai áruk, tehát a pénztárnál lehúzták, és lehetett vinni. De ez már a 80 előttel, években... Hát valahogy, valahogy a körül, igen, valahogy abban az időben. De olyan csemege osztály volt, olyan delikátes osztály volt. Hogy, hogy különleges élelmiszerek, amik egy sima közértve nem voltak kaphatóak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta mindezt. Arra biztatom a hallgatókat is, hogy ha hasonló emlékeik, akár vásárlóként, akár ott dolgozóként vannak, akkor hívjanak bennünket a 2407953, vagy a 2406953-on. Most hírek jön, és utána folytatódik az Annó Budapest. A zenekar mindig irányítja a közönségét. Tehát amit mi kérnék, azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik, az, hogy színesing, ilyenik, olyanik, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egy ruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljatok azt, hogy farmer madrág és színesing, akkor az öt emberen legyen, ha szóval ne össze -vissza. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós telefonszámunk 2407953, illetve 240693. Két épületet és eseményt ajánlottam az önök kedves figyelmébe. Egyrészt a Korvináruházzal kapcsolatban tartunk ma egy röpke visszaemlékezést és múlt idézést. A másik pedig az 1967. szeptember 1 és 24 ek között nyitva tartó Budapesti Nemzetközi Vásár, ahol volt egy az orosz, védve a szovjet kultúra és tudomány 50 éve című kiállítás, melynek keretében Budapestre hozták a bosztok egyet, Gagarin űrhajóját. Kérdés az volt, hogy akad-e olyan hallgató, aki látta -e ezt még esetleg a Városlegedben. Néhány sms egy hallgató azt írja, hogy a palacsintázó a korvin előtt király volt. Az öreg Bícsóhanc azt írja, hogy a Corvinban tudomása szerint egy hazai gyártmányú Wertheim mozgó lépcsőt építettek be. A második egy kis mozgó, a második egy kis mozgó lépcső az úttrővasút egyik állomásán volt. Köszönjük szépen. A szlogannel kapcsolatban, amire mondtam, hogy minden szinten, szinte minden, egy hallgató azt írta, minden szinten, szinte minden, ami kell, az éppen nincsen. Ez nyilván annak a korszaknak volt egy úgynevezett poénja. Azt a burkolatot Luxának hívták a metroállomásokon is. Ez volt eloxált, festett, vékony alumínium lemezből, és nemcsak a Corvin volt, a a közelben ott volt még a lottó, az otthon, és a verseny is, és egy hallgató a vonalban. Haló, jó napot! Jó napot kívánok! Hallgatom! Én egy személyes emléket szeretnék csak a Corvinnal, mint, mint jelenséggel kapcsolatban elmondani egész röviden. Kis lány voltam 55-57 között, általános iskolás, és az iskolába egy osztályba jártam a Corvin igazgatójának a lányával. Egy, oszt egy osztálytársam volt. Értem. És azt tudom, hogy Hát iszonyú hiánygazdaság volt, nagyon nehezen lehetett nem csak szép holmikat, hanem egyáltalán holmikat kapni, és a tanítónénék mindig jöttek a jutkához, és megsuppák nekik, hogy mit szeretnének, és akkor az apuka ezt leszállította. Na most a jutka volt az osztály legjobb tanulója, de anélkül is az lett volna, mert egy nagyon okos lány volt, hogy, hogy a papa ilyen szívességeket tett volna, de hát mi nagyon felnéztünk rá, hogy mindenne volt. Igen, de, és de nem... amit az előbb a kedves hallgató elmesélt, hogy, hogy milyen primőr cikkek voltak a korvinban, és ami máshol nem, a, a kérdés az nyilván az, hogy, hogy honnan és miért és hogyan sikerült ezt elérnie az akkori belkereskedelmi, vezetésnek, és ahogy most meséli, ezt jut eszembe, hogy maga a korvinos reklámszatyrok is, a centrum korvinos reklámszatyrok is e, ilyen nem nagyon voltak akkor még reklámszatyrok, uh -huh. és azok ilyen használhatók voltak, talán visszaemlékszik rá, a rancsárga volt, barna feliratta. Emlékszem, mert ebbe hozta mindig a dolgokat a, be a tanítónéniknek. Értem. És, hát a vagy vagyis jó az volt, hogy ő egy olyan jóképességű és nagyon aranyos lány volt, hogy ezért mi nem utáltuk őt. <gül> az, az igen, igen dicséretes. Hát tényleg, mert most így visszagondolva akár lehetett volna is, de, de nem, sőt, még nemrégiben is volt találkozónk, és mindig össze szoktunk jönni. Tehát ő egy nagyon tehetséges, de mondom azt, hogy apukája ilyen magas beosztásban dolgozott, és ilyen mindent elért, az Ez Köszönöm szépen, hát. hogy elmesélte. Köszönöm szépen. csak a Viszont Hálásra. 2407953 haló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Hallgatom. Ö... Kérem szépen, az első televíziós adás, amit én láttam, azt hiszem 1936-ban, az a Budapesti Nemzetközi vásáron volt még pedig úgy, hogy egy ilyen óriási nagy kirakat volt, ilyen pallon kellett fölmenni a fa a lépcsőkön, és akkor a kirakatban lehetett látni, hogy veszik fel az adást egy valaki énekelt, vagy szóval ami esni volt, és akkor tovább haladt az ember ezen a pallon, és akkor a másik kirakat volt, ahol meg lehetett látni, hogy, hogy adják le az adást. Értem, és akkor hol ad... volt a Budapest Nemzetközi Vásár? Hát a mostani, azt hiszem, hogy mostani helyen, ami most is van nemzetközi vásárok vannak. Biztos, hogy, a Rungexpo, hogy, hogy akkor Jungexpo terület, tehát nem tudom, arra már nem biztos. Szerintem nem. De hát ez egy nagy nemzetközi vásár volt, azt hiszem 36-ban volt, ha jól emlékszem. Értem. És a, a, a, ez volt a, a... Hát én kisfiúként voltam ott is, nagyon csodáltam, hogy mit csinálnak ott. A másik pedig az, hogy valóban a Kormináruházban volt az első mozgólépső, ahol, ahol én azért jártam az anyámmal, mert nagyon tetszett, hogy az mozog. Ha persze. És hogy le... Úgyhogy ennyit. Köszönöm szépen. Viszont hallásra, Köszönöm szerintem... Igen, viszont hallásra. Igen, lehet, hogy a hogy az emlékezete, mert a Budapesti Nemzetközi Vásároz a Városligedben volt, de persze az is lehet, és most... Fentartom a tévedés kockázatának lehetőségét, hogy, hogy ott is volt. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tudjas Felszín vagyok. Bangas Én 58-tól 64 tanuló voltam a koordináruházba, Akkor még két éves volt a tanulóképzés. Majd jó néhány évet eltöltöttem. Egyébként a Centrum Áruházak vállalat egyik áruháza volt a koordináruház. Igen. Budapesten, ha jól emlékszem, tizeneket. A centrum volt, de Magyarország legnagyobb áruház akkor, hogy volt. Ezt ne felejtsük el. 58-ban, mikor én oda kerültem, akkor még felvételistünk, mint tanulok. Előtt egy hónapot el kellett tölteni, és szeptembertől, ha felvettek, ha megfeleltünk, akkor lehetünk tanulok. Ja, tehát ez úgy volt, mint hogy hogy az ember megjelölt egy, egy létesítményt, ahogy a szeretne, és Fontosan. aztán a, az adott intézmény ezt eldöntötte. Behívtak egy beszélgetésre, így van, és utána augusztusban egy hónapot kellett dolgozni. Értem. És, és milyen tának... volt a korvinban dolgozni? Igen, igen. Egy csodálatos léktől volt, egy nagyon szép. Jó ott hallani el, az előzőben hogy doktor dr. Buk Imre volt az igazgató. És neki volt a lánya, a jutka. A dr. Buk Imre annak olyan volt a az olyan ember volt, az végén ment az áruházba, mindenki tisztelettel nézett rá, és ő is mindenkihez tisztelettel köszönt. És volt néhány, nagy tekintély volt. Jósvádájú uh, fesférfi volt? Egy szép férfi volt, igen, igen. És hát nézett. Én kis titkár is voltam a korvináruházban egy ideig, és velünk velem külön leült, mit kívánunk, mit kéne a fiataloknak. Mi olyanokat csináltunk, hogy bementünk már nyolc órára, ugye Tiszko nyilta, nyitott az áruház, és nyolctól tízig például a válfákat kötöztünk, mert azt úgy tudták elszállítani, de hát ki csinálja meg. Hát a fiatalokat megbeszéltük, mentünk, ott énekeltünk, beszélgetünk, olyan hangulat volt, mint egy nagy család Arról beszélt az első betelefonáló kedves hölgy, hogy nem, amikor én beszéltem Szegeres Júliával, akkor azt említette, hogy, hogy ilyen kulturális programokat is rendeztek ott, tehát ott volt szalonzene, meg minden, és aztán, mintha azt is olvastam volna, hogy például madárröptető verseny. És volt. Ön emlékszik valami ilyesmire, amíg ott dolgozott a koromban? Nem, nem de arra, tehát négy szintes volt az áruház, volt az ötödik szint, ott raktárak is voltak ott. Azt hiszem, most valami kulturális valami van. Nem. Viszont egy nagyon, hagy meséljek el valamit, az Meséljön. áruház ugye ilyen ópeon jellegű volt. Középen fönt nagy üvegtáblacető volt. Értem. És egy alkalommal Hát valaki bennmaradt zárás után az áruházba, hát nem jó szándékkal, és ott ott fönt egy kuckot csinált magának, és éjszaka szépen lement az áruházba. Az élelmiszerosztály, ami harmadik emeleten volt, ott egy kicsit összepakolt, meg innen onnan, és az ott ért, és fényképezőgépet vitt el az osztályról, és olyan fényképeztem másnap, amikor az áruház már működött, hogy hogy működik az áruház. És napokig ott lakott még végre, rájöttek, hogy itt valami, valaki, itt, itt egy tolvaj lehet, mert <gül> itt dolgok tört, aztán hát ott elkapták. És ott fönt az üveget, <gül> kihúzta egy kicsit szél, húzta az üveget, és onnan fortazott egész nap. Hihetetlen történet. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Hát még egy mondat Mondja. megengedik. A, a kirakat, mert a, tényleg egy fantasztikus gárda volt nálunk, ott mozgó kirakat voltak ott vináruházban. Ez mit jelent? Hát Mozgó bábuk voltak ja. berakva, például ünnep karácsony előtt. Hát, nagyon szép. És hát én a, aki óta a, a dekorációnak a vezetője volt, annak a feleség a Gálos Marian, hagyjam mégsem, mert én az úttori elruháznak voltam az igazgatója, 13 évig, és nálam volt a feleség. Tehát az úttori elruház Magyarország legszebb gyermek és ifjúsági áruháza volt, szeretném egyszer arról Lesz is, még olyan, is és a is, a is nagyon fontos. Így van, az hivacsarnok is. De nálunk ott karácsony előtt már olyan mozgó kirakatok voltak, külön erre egy mérnököt alkalmaztunk, hogy a gyereket, az órukat oda, a kirakat üvegét minden nap ott kellett tisztítani, mert úgy oda nyomták, olyan csodálkozva érték. Szívesen állok rendelkezésre. Nagyon hakata. kedves, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont köszönöm. Köszönöm. És valóban, tehát e, semmit nem utálunk jobban, mint a retrót és a Nostalgiát, ugye Gergő, de hogy, hogy valóban az ember fél órát ácsorgotta, akira katak előtt, Ez pedig az Andor Budapest, Pankstnodet Miklóssal és a Korvin ez az egyik téma, a másik a Bosztok. Egy új telefonáló van. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Horváthné Horváth, Gabi vagyok. Üdvözlöm a tölgyes színét! <hállt> Ha ő az, mert én a Kárvin Tére dolgoztam, az, az is centrum, és Igen. ő aztán kikerült a Csepel áruházba, tanás Tanás volt az igazgató, és úgy megismerem a hangját is, <gül> és a, mondjuk én a fiamat oda a bölcsődére, az áruházba, Micsoda? Korkorvinba, reggel fél nyolcra, és... <gül> Kiváló bölcsöde volt, és 68. július... Júliusába vittem, teljes ellátás volt. Hát a szóval banántól kvarcolták a gyerekeket. A fiam nagyon fért, amikor főtették a szemüvegét. Hát azért az köpét, igen. Úgy, úgy, císzt, ordított. Hát én is ordítottam Úgyhogy csak ennyit szerettem volna mondani, és onnan mentem a Kálvin téri Biztos, hogy ismer, mert Vince Tamás volt az igazgató, Csepel, meg a Kázin az egy vezetőség volt és Horváth János, tehát főpénztárban voltam, kilenckor nyitott az záruház, és, és főpénztárban voltam pénztárosokat, megfizettem a dolgozókat. Köszönöm szépen, hogy, az, hogy Kiváló ezt, volt a bölcsőde. Köszönöm szépen. Viszont, Viszont hallásra. Hallásra, Itt pedig Pank Miklós a Centrum áruházak munkaerős, munkőgyise, és egy másik hallgató, jó napot. Hello. Hello. A Józsi vagyok. Üdvözlöm. A Kormitban egy, egy jó profesztorium, 81-ben volt az esküvőm, és az előtt napokban elhagytam a személyemet. Uh -huh. Na most a Corvinban volt az egyetlen olyan hely, ahol lehetett nagyon gyorsan, néhány óra alatt fényképet csináltatni. Így van. És ö, először még ideglenesen akartak adni a rendőrségen, aztán a házasságkötőből a, a kötőasszony fölhívta a jardot, és akkor, hogy legalább egy idéglenes csináljanak, mert nem tud minket összeeskedni. És akkor oda el kellett vágtatni a fényétet csináltatni. És hát ott, ez, ez... Ott, volt, ott, e... ott volt egy olyan fotó, ahol uh -huh. néhány óra alatt megcsinálták a fényét. Tehát, tehát még nem, nem a polaroid rendszerű volt. Nem, tehát... nem, nem, nem. Hanem, nem, nem. Hanem, hanem egy egy... Aha, azt tudom, majd, hogy például az utolsó szemfelszedő, egyszer majd lehet, hogy megemlékezünk erről a szakmáról is valamilyen apropóval, az utolsó szemfelszedő a, a korvinál dolgozott. De már megszűnt ja. úgy, hogy Magyarország elvesztette a, a szemfelszedésben való világ elsőségét. Világ utolsó Köszönöm szépen. Köszönöm szépen viszonthallásra! 24 -07 a 24.06953, ez az Annó Budapest a Klub rádió múlt héten indult új műsora, amely a hallgatók emlékeiből rakja össze a főváros képét, ma éppen a Corvináruház képét próbáljuk felfesteni a rádiózás segére. Haló! Jó napot! Halló? Halló? Hallgatom. Tessék, én Péter vagyok. Hello, bankszáded Miklós vagyok. De mondjad, Péter, hello? Igen, bocsánat, én nagyon halk voltam. Két dolgot szeretnék a korvinárdulázzal kapcsolatban mondani. Én is jártam ott persze gyerekként, meg, meg felnőttként is, de édesanyám elbeszéléséből tudok még egy nagyon izgalmas dolgot a mozgó lépcsőn kívül hogy ez az árul, az úgy működött, hogy volt a földszinten ruhatár, és amit az ember megvásárolt három emeleten, azt nem folyamatosan cipennie magával, levitték, és ott vehette hát egybe az árut, amit különböző osztályokon megvett. Tényleg? És ez azért érdekes, mert hogyha, és aktuális lassan jön a nagy karácsony roham a különböző bevásárló központokban, és jó, sehol nincs ruhatáról, egy kabátot le lehet tenni, hanem nyakig felöltöző vagy kabátal vonalka az emberek mentek a korvináló. Az ez ember is sajátos és különleges volt. Úgyhogy De ez úgy ezt az úgy, érdemes rá nem megfontolni ha, azt hiszem. Ez úgy működött, hogy hogy mondjuk fölmentem a második emeletre, vásároltam egy, egy menő nadrágot egy másik osztályon vásároltam egy cipőt, és aztán azt nem kellett magammal hurcolni hanem, hanem valahogy lekerült a ruhatárba, és aztán én átvettem, mint kifizetett terméket. Tehát a, a netes rendelésnek egy rövidre zárt technikája volt? Uh -huh. És van még egy érdekes nem, dolog, nem, nem, ami csak részen függ össze az áruházal. Aki ott jár, szemben az áruházzal jobb oldalban van egy utca, ami tulajdonképpen a Rókus Kórház Igen. hátsó vala, meg a Korvináruház gazdaság bejáratan Semmi nincs abban az utcában, ez Márkus Emilia nevét viseli, nyilván a Nemzeti Színházra emlékezve, és hát elég méltatlan, hogy egy ilyen utca, ami nem is utca, és ezt a nevet, valamit kellene ott csinálni, ha már egyszer ott van az a terület, ami csak egy parkoló meg egy nagyon rozdant, hátsóben járott a korzináruháznak. De milyen szép Mondom, lesz, amikor felé nyitják a homloklatot, akkor ott azzal is csinálnak valamit. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Lehet, hogy az utolsó hallgató van. Haló, jó napot! Jól napot kívánok, Füzes Gábor vagyok, és köszönöm, hogy még bekerülhettem. Én Gagarinnak kapcsolatban, ne, érte nekem Gagarinnak kapcsolatban van egy emléken, azt hiszem egy április 12 én napon, 61-ben talán repült, e, és aznap megjelent délelőtt az esti hírlapnak egy külön kiadása. Az talán még nekem valahol Aha. megvan. Ennyi a az, az kell azon túl, hogy, hogy őrülten bámultuk a tévét, amiben sokat nem lehetett róla látni. Értem, de mondjuk akkor, amikor Magyarországra érkezett augusztus ben Akkor ott voltam az ülőjúton, természetesen. Rövid Nyitott csajka. Igen, igen, igen, igen, és uh, hát, gyakorlatilag a Félország már akkor készült, és a József Attila lakótelep, ami az ülői út szélén van, vagy mellett. igen. Akkor azt, azt különösen, úgymond gálába vágták, tehát akkor még nem volt kész. Nagyon, a... nagyom, nagyon, nagyon szépen, igen. Arra, arra De hát akkor még ott járt a vidalmos. Aha, értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Viszont hallásra Én is minden jót viszonthallásra. Haló. Hello, jó napot kívánok, Szóval István vagyok. Üdvözlöm. Kevés időnk van, de hallgatom. Jó, gyorsan mondom. Hát én 67-ben 10 éves gyerek voltam, és már akkor is a repülés szerelmesen édesapámmal együtt, és hát nagy érdeklődéssel mentünk megnézni a vosztokot, és nekem egy írtósató nagy csalódás volt. Na. Hogy milyen pici, egy ember alig fér el benne, és egyszerűen, hát ilyen durva kidolgozású, úgyhogy hát e nem igazából nagy technikára ö, mutatott, és van, nekem egy nagy ö, csalódás volt, és akkor azt tudtak megvigasztalni, hogy bejössük az faluba enni egyet, egy jó ízűt. Ja, értem, mert az falu is ott volt a városliget területén, az akkori városliget, és a BNB területén? A BNB területén volt, igen, és ott mindig különlegeséget lehetett tenni, és nem tudom miért, akkor éppen a tatárbistek volt a legújabb dolog, hogy Jézusapád nagyon megkóstolt Aha. volna, Édesanyámnak a meg, hogy nyers hús, na fiam, azt már pedig nem eszel. És ez, ez meglehetősen bölcs eh, gasztronómiai hát. volt. Most nézem egyébként ezt a képet erről a bosztok egyről, hát valóban nem egy olyan nagy kunst, hogy úgy mondjam. De hát azért is a fölment a világűrbe. Te persze, persze, csak aztán, utána nekem a keresztapám az egy fizikus volt, Aha. és ő magyarázta el, hogy miért olyan kicsi, meg miért így, meg miért úgy, meg miért a És hogy picit megnyugodtam, először megláttam mondok ez az. Ja, és vagy, kell sorba, állni. Ronnyan nézték meg. Nagyon jó, hogy ezt elmesélte nekünk köszönöm szépen. Nem szívesen, Ez volt az andó Budapest. Ma mondanám azt is, hogy egy kicsit rövidre e, sikeredett a műsoridő. Nagyon sok kedves e, hallgató telefonált, nyilván lesz még ilyen műsor, ami benne, hanem is a korvinnal, de mondjuk lehet hogy más. Tehát, amit említettek a hallgatók divaccsárnokkal és útjárás is majd foglalkozni fogunk egyszer a mai műsor szerkesztője. Áról Brigita volt, nagyon szépen köszönöm neki, illetve Falcsi Gergőnek és Kismárjának a segítséget. Gergő a pultnál, Mária pedig a telefonnál segítette Panksnoded Miklós munkáját. Holnap délután ugyanebben az időben a popfilter jelentkezik Csepey Adriennel, úgyhogy tartsanak velünk. És a stúdióban köszöntöm Bolgár Györgyöt, jön a megbeszéljük. Viszont hallással. ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és punksznotded Miklós.